Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Al Alamin, Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabiham bi'isanin ila yawiddin Wa Alhamdulillah segala putih bagi Allah Rasulullah SA'alam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 Para penjara, masjid nabawi Dan juga para muqimin Semoga Allah SWT Menerima Amal ibadah yang kita lakukan Mengampuni dosa kita Dan juga Kedua orang tua kita Dan semoga Allah SWT Menjadikan kita termasuk orang yang Bersyukur Ketika mendapatkan nikmat Dan menjadikan kita orang yang Bersabar ketika mendapatkan musibah dan menjadikan kita termasuk orang yang beristighfar apabila dia berdosa dan tiga perkara ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama adalah ciri kebahagiaan seseorang adalah ciri kebahagiaan seseorang apabila dia menjadi orang yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat bersabar ketika mendapatkan musibah dan dia beristighfar kepada Allah ketika dia berdosa atau melakukan kemaksiatan. Ini adalah majelis yang ke-10. Majelis yang ke-10, pertemuan yang ke-10 dari pembahasan kitab Al Aqidah At-Tahawiyah. Dari pembahasan kitab Al Aqidah At-Tahawiyah Ini dikarang oleh Al-Imam Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad Al-Tahawi Semoga Allah menitui dan rahmati beliau Beliau meninggal dunia pada tahun 321 Hijriah Meninggal dunia pada tahun 321 Hijriah Yaitu di awal abad yang keempat Mengarang tentang kitab ini Dan isi kitab ini adalah tentang akidah Isi kitab ini adalah tentang pelajaran akidah sampai kita pada ucapan beliau rahmatullah wa huwa al-mad'uud ila aammatil jinni wa kaaffatil wara bill haqqi wal muda wa bil nuri kemudian setelahnya beliau mengatakan wa inna al qur'ana kalamullah wa inna al qur'ana kalamullah Minhu bada'a bila qaulan wa anzalahu 'ala rasulihi wahyan wa 'ala dhalika haqqan wa ayqanu annahu kalamullah ta'ala bil haqiqa bila ma tafaddala menjelaskan kepada kita tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah tentang masalah Al-Qur'an. Bagaimana akidah Ahlussunnah Wal Jamaah di dalam masalah Al-Qur'anul Karim? Karena di sana ada aliran-aliran selain Ahlussunnah Wal Jamaah yang mereka menyimpang di dalam masalah Al-Qur'an. Mereka menyimpang di dalam masalah Al-Qur'an. Sehingga beliau perlu menjelaskan bagaimana sebenarnya akidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang berdasarkan dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW tentang masalah Al-Qur'anul Karim. Lamatahkan wa innal Qur'ana kalamullah. Dan sesungguhnya Al-Qur'an adalah kalamullah. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah kalamullah. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Mereka meyakini dan mengimani bahawa Al-Quranul Karim adalah kalamullah Dan di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan Menyebutkan bahasanya Al-Quranul Karim adalah kalamullah Adalah ucapan Allah Bukan ucapan Nabi Muhammad Dan bukan ucapan Jibril atau manusia Dan dia adalah kalamullah Sebagaimana dalam firman-Nya. Di dalam surat At-Tawbah, Allah SWT mengatakan Wa in ahadun minal musyriki nastajaraka Fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah Thumma ablighu ma'mana Dhalika bi'anahum qawmun la ya'lamun Allah SWT mengatakan, ini artinya Dan seandainya salah seorang di antara orang-orang musyrikin, Seandainya salah seorang di antara orang-orang musyrikin Mereka meminta perlindungan Kepadamu Itu meminta perlindungan kepada Rasulullah SAW Maka apabila dia Meminta perlindungan Maka lindungilah dia Maka lindungilah Dia apabila ada seorang musyrikin Yang awalnya dia memerangi Tetapi dia setelah itu Meminta perlindungan maka kita diperintahkan untuk melindungi dia hatta yasma' kalam Allah sampai dia mendengar kalam Allah sampai dia mendengar apa kalam Allah apa yang dimaksud dengan kalam Allah di sini Al-Qur'an itu sampai dia datang kepadamu dan engkau bacakan kepada dirinya apa Al-Qur'an fa ajirhu maka lindunilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah yaitu mendengar Al-Qur'anul Karim. Menunjukkan kepada kita Bahasanya Al-Qur'an adalah kalam Allah. Al-Qur'an adalah kalam Allah. di dalam ayat yang lain yaitu di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afa saddu ma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqu yasma'una kalamallah." bagaimana yaharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun apakah kalian berkeinginan berangan-angan mereka beriman sedangkan sebagian dari mereka atau sekelompok dari mereka sudah mendengar kalamullah padahal sebagian dari mereka atau sekelompok dari mereka sudah mendengar kalamullah ini berbicara tentang orang-orang Yahudi di mana sebagian mereka sudah mendengar Al-Qur'anul Karim dan Allah SWT mengatakan wa qad kana fa ri'un minhum dan sungguh sebagian mereka yaitu sekelompok dari mereka sudah mendengar kalamullah ini juga menunjukkan kepada kita tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah Bahawa Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah dan kalamullah adalah sifat Karena Allah adalah sifat diantara sifat-sifat Allah Azza wa Wajalla. Keyakinan kita Ahlus Sunnah Wal Jamaah bahwa Allah memiliki sifat Al-Kalam. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat Al-Kalam. Kalau kalamullah adalah sifat maka dan sifat bukan makhluk dan sifat Allah bukan makhluk. Berarti menunjukkan bahasanya Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, dan kalam adalah sifat antara sifat-sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah khairul makhluk. Dia adalah kalamullah bukan makhluk. Dan ini adalah keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah yang membedakan diri mereka dengan aliran Mu'tazilah. Yang membedakan diri mereka dengan aliran Mu'tazilah Aliran Mu'tazilah Mereka meyakini bahawa Al-Quran adalah makhluk Mereka meyakini Al-Quran adalah makhluk Sebagaimana kita? Dia adalah makhluk sebagaimana? Makhluk yang lain Adapun Abdul Sunnah Maka meyakini Al-Quran adalah dalam Allah Gheru makhluk Bukan makhluk dan di antara dalil, bahasanya Al-Quran adalah Allah bukan makhluk. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa. Mengajarkan kita sebuah doa yang apabila dibaca oleh seseorang ketika dia singgah di sebuah tempat, yang baru misalnya maka tidak akan dimudarati oleh sesuatu apapun beliau mengajarkan sebuah doa yang apabila kita baca di sebuah tempat, maka dia tidak akan termudarati sesuatu apapun sampai dia meninggalkan tempat tersebut dan hadis ini sahih diriwadkan oleh Imam Muslim iaitu ucapan beliau Alaihi Wasallam, man nazala manzilan faqala a'udhu bi kalimati Allah min syarri makhalaq lam yaduruhu syaih fakta yartahila min manzilihi zalik man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahillahi min syarri ma khalaq lam yadhurru syai'un hatta yartahila min manzilihi zalik billah sallallahu wasallam akakan barang siapa yang bersinggah di sebuah tempat barang siapa yang singgah di sebuah tempat Misalnya seorang musafir Kemudian dia masuk ke hotel Dan ini adalah tempat yang baru bagi dirinya Atau kalau zaman dahulu Ya bersinggah di pohon Misalnya atau di sebuah lembah Bermalam di situ Menunggu waktu pagi Maka ini bersinggah di sebuah tempat Kemudian dia mengatakan Kemudian dia membaca doa ini Qadzu a'udzu bikalimatillahit ta'madhi musyri maqal yang artinya aku berlindung kepada aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa yang dia ciptakan aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan yang dia ciptakan Orang yang membaca doa ini maka lam yadurruhu syai'un tidak akan dimudharati oleh sesuatu apapun. Tidak akan diganggu oleh sesuatu apapun. Baik dari kalangan jin, dari kalangan manusia, atau dari hewan yang mengganggu dia. Hatta yartahila sampai dia meninggalkan yartahila min manzilihi zalik sampai dia meninggalkan tempat persinggahan dia tersebut. Dan ini menunjukkan keutamaan membaca doa ini ketika seseorang singgah di sebuah tempat atau misalnya memiliki rumah yang baru atau singgah di sebuah kamar atau singgah di sebuah hotel dan lain-lain, maka dia disunahkan untuk membaca doa ini. Dan insyaallah باذن-Nya apabila dia membacanya dengan ikhlas dan juga dengan yakin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dengan sebab dia membaca doa. Daripada ia seseorang bergantung dengan selain Allah azza wajalla. Seperti yang dilakukan oleh sebagian mereka bergantung dengan selain Allah untuk mendapatkan keselamatan. Bergantung dengan selain Allah untuk mendapatkan keselamatan. Ada sebagian yang memiliki rumah yang baru. Tapi karena kejahilan dia dengan syariat Rasulullah SAW, akhirnya dia membuat ritual-ritual yang tidak berdasarkan sunnah Nabi SAW dengan maksud supaya mendapatkan keselamatan ketika mendapati rumah yang baru tersebut. Entah itu menyembelih sesuatu, atau memasang barang di depan pintu, baik pintu depan maupun pintu belakang, atau menanam sesuatu dan seterusnya. Maka ini tidak ada syariatnya di dalam agama Islam dan dalam sebagian keadaan bisa menjermuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Dalam beberapa keadaan bisa menjermuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Adapun syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syariat beliau adalah syariat yang sempurna, maka umat Islam telah diajarkan zikir-zikir dan juga doa-doa yang di situ dia bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Wa iyim sasdallahu bidhurrin. Fala kashifalahu illahu. Wa iyim yuridaka bikhairin. Fala radda lifadlih. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Apabila Allah menimpakan kepalamu sebuah musibah, Maka tidak ada yang bisa mengangkat musibah tersebut. Kecuali dia. Dan apabila Allah menghendaki. Kebaikan bagi seseorang Maka tidak ada yang menolak kebaikan Tersebut Dan Allah mengatakan Wa'allallahi fal yatawakalil mutawakilun Tidaklah Orang-orang yang bertawakal Hanya bertawakal kepada Allah SWT Artinya kita sebagai orang yang beriman Hanya diberitakan untuk bertawakal Dan bergantung kepada Allah Dan dilarang kita bergantung dengan Benda, dengan jimat Atau dengan wafak atau dengan jin Atau dengan selain Allah Makanya adalah perbuatan yang diharamkan di dalam agama Islam Baik Beliau mengatakan Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna Berlindung dengan apa? Kalimat-kalimat Allah yang sempurna Kita tahu bahasanya Seorang muslim dilarang berlindung dengan makhluk Seorang muslim Dilarang untuk berlindung dengan apa? Dengan makhluk. Yang kita disuruh berlindung kepada Allah Azza Wajalla. Dan dilarang untuk berlindung dengan makhluk. Beliau katakan, Alluladzimatillah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Menunjukkan bahasanya, kalimat-kalimat Allah bukan makhluk. Kenapa? Karena kita diajarkan untuk berlindung. Bikalimatillah dengan kalimat-kalimat Allah Berarti kalimat-kalimat Allah bukan makhluk Ya kalimat-kalimat Allah bukan makhluk Tapi dia adalah kalamullah Dan kalamullah adalah sifat Di antara sifat-sifat Allah Dan sifat Allah bukan makhluk Sifat Allah bukan makhluk Ini adalah dalil Yang menunjukkan bahasanya Al-Quran adalah kalamullah Gherum makhlukin Dan dia bukan makhluk dan di zaman al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Imam Ahmad bin Hanbal salah seorang imam di antara imam-imam yang empat dan beliau adalah murid dari al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah terjadi fitnah yang besar dan ujian yang besar bagi ahlu Sunnah ujian yang besar dan fitnah yang besar musibah yang besar bagi ahlu Sunnah di zaman beliau apa yang terjadi saat itu? Pemerintah yang berkuasa saat itu yaitu di zaman Imam Ahmad mereka tersisipi atau teracuni dengan subhat orang-orang Mu'tazilah. Mereka teracuni dengan pemikiran orang-orang Mu'tazilah, yaitu apa? Ia mengatakan bahwasanya quran adalah makhluk. Ia mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Dan saat itu di sekitar pemerintah atau di sekitar penguasa Ada ulama-ulama mu'tazilah Ada ulama-ulama mu'tazilah yang mereka senantiasa membisiki Dan meracuni pemikiran manusia saat itu Di antaranya adalah para penguasa Sehingga para penguasa memaksakan rakyatnya untuk meyakini keyakinannya Memaksakan rakyatnya untuk meyakini Keyakinan ini termasuk di antaranya para ulama kemudian mereka mengajarkan keyakinan ini di di anak-anak kecil jadi yang dewasa maupun yang anak-anak semuanya diajarkan dan dipaksa untuk meyakini bahasanya Al-Quran adalah makhluk Al-Quran adalah makhluk dan saat itu ulama Al-Husna di antaranya Imam Ahmad dan juga yang lain mendapatkan ujian yang besar. Mereka sebagai ulama dipaksa untuk meyakini keyakinan ini dan karena ini bertentangan dengan firman Allah azza wajalla demikian pula bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW sehingga para ulama rahimahullah mereka bersabar mereka bersabar dan tidak mengatakan ucapan ini dan mereka mengatakan ucapannya hak meskipun harus di penjara dan ada di antara mereka yang terbunuh dan ada di antara mereka yang dicambuk tapi mereka yaitu para ulama bersabar atas musibah ini dan mereka mengucapkan ucapannya hak dan tidak mengikuti kesalahan dan juga bidah yang mereka seru dan beliau rahimahullah yaitu al-Imam Muhammad adalah contoh di antara teladan-teladan Imam sebagian sebagian pengikut beliau saat itu karena dahsyatnya ujian dan dahsyatnya musibah saat itu sampai ada di antara mereka yang mengajak kepada Imam Ahmad bin Hanbal untuk melakukan pemberontakan. Sampai ada di antara mereka yang meminta kepada Imam Ahmad untuk memimpin pemberontakan. Tapi bagaimana sikap Imam Ahmad saat itu? Beliau rahmah dan beliau adalah seorang yang alim seorang imam, ahli sunnah wal jaman dan kita semuanya mengakui beliau menolak ajakan ini karena yang demikian bertentangan dengan petunjuk Nabi SAW yang demikian bertentangan dengan petunjuk Nabi SAW karena banyak di sana dalil yang melarang kita untuk melakukan pemberontakan yang melarang kita untuk melakukan pemberontakan kepada penguasa kecuali apabila penguasa melakukan perbuatan yang kufran mawahan 'indakum Allahi fihi bunad. Kecuali apabila seorang penguasa melakukan perbuatan yang kufur yang jelas hukumnya dan dia menyebar di antara masyarakat dan kita punya bukti yang kuat tanpa ada keraguan di dalamnya. Maka dalam keadaan demikian para ulama yang memfadwakan boleh untuk memberontak Tapi dengan syarat-syarat yang lain Yang jumlahnya cukup banyak Dan sangat ketat Yang kurang lebih ada tujuh ya, Syarat dan sangat ketat Dan saat itu Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah Beliau menolak untuk Mengadakan pemberontakan Karena beliau tahu bahwa ini dilarang di dalam agama Islam Ini dilarang di dalam agama Islam Tetapi beliau tetap berjuang dan berdakwah dan mengucapkan kebenaran meskipun dipaksa oleh para umara saat itu untuk mengucapkan Bahawa Al-Qur'an adalah adalah makhluk. Ini adalah keterangan beliau rahimahullah di dalam ucapannya wa innakal wa innal qur'ana kalamullah. Dan sesungguhnya Al-Qur'an adalah kalamullah. Kemudian beliau mengatakan minhu badaa'a Al-Qur'an itu berasal dari Allah Al-Qur'an Berasal dari Allah Itu berasal mulainya adalah dari Allah Yang pertama kali mengucapkan adalah Allah Azza wa Jal Oleh karena itu Allah SWT mengatakan Tanzilul kitabi minallahil azizil alih Tanzilul kitabi minallahil azizil alih Turun Al-Qur'an ini yaitu Al-Kitab dari Allah yang Maha Berkuasa dan juga Maha Mengetahui. Dan Allah Swt. Maha Mengatakan: "Tanzilun min ar-Rahmanir Turun Al-Quran ini dari ar-Rahmanir Rahim, iaitu dari Allah yang memiliki nama ar-Rahman dan ar-Rahim. Dan Allah Swt. Maha Mengatakan: "Nazzalahu ruhul qudusi min Rabbi bil Qul. "Nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil Hak". Katakanlah bahasanya Al-Quran Itu diturunkan oleh Malaikat Jibril dari Allah Diturunkan oleh Malaikat Jibril dari Allah bilhak dengan benar Dan ini semua menunjukkan bahasanya Al-Quran Ini berasal dari Allah SWT Dan dialah yang pertama kali Mengucapkan Dan ini adalah bantahan Bagi orang-orang mu'tazilah Karena mereka mengatakan bahasanya Al-Quran Bukan berasal dari Allah Allah SWT menciptakan ucapan Atau menciptakan kalamullah Menciptakan kalamnya Dan bukan berasal dari Allah SWT Ini adalah bantahan Bagi orang-orang mu'tazina Yang mengatakan bahasanya Al-Quran bukan dari Allah SWT Adapun Ahlu Sunnah wal Jamaah Berdasarkan dalil-dalil yang tadi kita sebutkan Al-Quran adalah berasal dari Allah SWT Sehingga disandarkan Al-Quran kepada Allah Karena berasal dari Allah Maka disandarkan kepada Allah SWT Kita katakan kalamullah Al-Quran adalah kalamullah Ucapan Allah Karena Allah lah yang pertama kali Mengucapkan Karena Allah lah yang pertama kali Mengucapkan Kalau ini yaitu ucapan Allah azza SWT dan juga kalamnya Dibaca oleh seseorang Dibaca oleh Seseorang dibaca oleh Malaikat Jibril Dan disampaikan kepada Rasulullah SAW Dibaca oleh Rasulullah SAW Dan disampaikan kepada para sahabat Maka itu tetap Kalamullah Maka tetap dinamakan apa? Kalamullah meskipun, meskipun itu dibaca oleh makhluk Meskipun itu dibaca oleh makhluk Karena yang namanya Kalam Ucapan itu disadarkan kepada yang pertama kali mengucapkan. Jadi Rasulullah SAW membacakan kepada kita, misalnya Alif Lam Mim, mengajarkan kepada para sahabat Alif Lam Mim. Maka kita katakan Alif Lam Mim adalah kalam siapa? Kalam Allah yang menyampaikan kepada kita siapa? Rasulullah SAW ayat yang Seandainya salah seorang di antara kita dia membaca al fatihah dan dia mengatakan Alhamdulillahirobbilalamin. Yang dia baca kalam siapa? Kalam Allah. Yang dia baca adalah kalam Allah, tetapi yang membacakan kepada kita siapa? Maklum, adalah Syaikhul Anwar. Dan suara dia adalah, artinya suara yang dia gunakan adalah suara dia. Suara yang dia gunakan adalah suara suara dia, tapi yang dia baca adalah adalah kalamulloh yang kita dengar adalah kalamulloh jadi kalam ucapan ini disadarkan bagi yang pertama kali mengucapkan contoh yang lain misalnya ada di antara kita yang menghafal satu di antara hadis-hadis rasulullah saw Baik, ada yang hafal satu saja hadis rasulullah saw siapa yang hafal satu saja itu apa enggak Hafal satu hadis saja. Ucapan Nabi. Siapa yang Apa pesan? Iya. Iya. Iya. Eh uh, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal al a'malu binniyat, wa innamal likulli imrin ma nawaa." Tadi dibaca oleh antum siapa namanya? Tri. Dari mana? Jakarta. Saudari Saudara Tri membaca Qona Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi bersabda innama al-a'malu binniat. Sekarang kalau saya tanya sama Bapak-bapak di -bapak, sana. Innama al-a'malu Ini kalamnya siapa? Kalamnya Rasulullah atau kalamnya Saudara Tri? Kalamnya siapa? Kalamnya Rasulullah. Kenapa? Karena kalam ini disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkan. Jadi kita katakan innamal a'malu binniyat adalah kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi yang menyampaikan siapa? Yang menyampaikan adalah saudara kita Teri dari Jakarta. Jadi ini yang dimaksud dengan min hubada'ah dari Allah SWT mulai yaitu Al-Qur'an. Diucapkan pertama kali oleh Allah SWT wa taala adapun makhluk ya seperti Jibril dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat dan kita semua adalah hanya menyampaikan apa kalimuloh tersebut dan ini tidak mengubah kedudukan dia sebagai kalimuloh. Bila keifiyahin haulan tanpa adanya keifiyah tanpa adanya keifiyah, yaitu kita tidak mengetahui bagaimananya. Itu adalah mulai dari Allah bila keifiyah, maksudnya adalah kita tidak mengetahui keifiyahnya. Kita tidak mengetahui bagaimananya, bagaimana Allah Swt berbicara, bagaimana Allah Swt berbicara. Hanya Allah Swt telah mengabarkan di dalam Al Quran bahwasanya Allah berbicara dan Allah ya takallam dan di antara sifat Allah adalah al kalam dan di dalam Al Quran banyak sekali dalil dalilnya. Di antaranya ya perbincangan Allah Swt dan pembicaraan Allah Swt dengan Nabi Adam di awal-awal surat Al Baqarah dan juga bagaimana Allah Swt berbicara dengan Nabi Musa Alaihissalam dan kita mengetahui bahasanya Rasulullah SAW ketika beliau diangkat oleh Allah Swt ke atas yaitu ke atas langit yang ketujuh maka Allah diajak bicara oleh Allah Swt Allah Swt mengatakan Wa kallamu Allahu Musa taklima dan Allah berbicara dengan Musa dengan Sebenar-benar pembicaraan. Dan Allah Swt mengatakan Wa idqalar rokuha lil malaika dan ketika Rabbu berbicara dengan para malaikat. Ini menunjukkan bahasanya Allah Swt memiliki sifat Al-Ghalam. Allah Swt memiliki sifat berbicara. Dan sifat berbicara adalah sifat kesempurnaan. Sifat berbicara adalah sifat kesempurnaan. Dan al-sunnah wal Jamaah. Bahawa Allah SWT berbicara Dan ini harus kita tetapkan Karena ada dalilnya di dalam Al-Quran Dan juga sunnah Rasulullah SAW Akan tetapi kita Tidak boleh menyerupakan Bicaranya Allah Dengan bicaranya makhluk Tidak boleh kita Menyerupakan bicaranya Allah Dengan bicaranya makhluk Allah SWT يتكلم. Allah berbicara dan makhluk juga Berbicara Tetapi berbicaranya Allah tidak sama dengan berbicaranya makhluk, karena Allah swt mengatakan Leis kami telihin Shayt, Leis kami telihin Shayt. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah mengatakan Wala miakul lahukufuan ahad. Tidak ada yang sebanding, tidak ada yang serupa dengan Allah seorang pun. Dan Allah swt mengatakan Halta ala mulahu samian. Apakah untuk mengetahui sesuatu yang sebanding dengan Allah? Maksudnya dalam pengingkaran menunjukkan bahawa tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Ketika kita meyakini bahasanya Allah memiliki sifat al-kalam Bukan berarti kita menyerupakan kalam Allah dengan kalam makhluk Bukan berarti kita menyerupakan kalam Allah dengan kalam makhluk Tapi kita katakan Allah memiliki sifat kalam tetapi sifat kalam Allah tidak sama dengan sifat kalam manusia. Sifat kalam yang Allah miliki tidak sama dengan sifat kalam yang dimiliki oleh manusia. Seperti kalau kita meyakini Allah swt maha penyayang dan saya yakin semuanya meyakini bahwasanya Allah maha penyayang karena di antara nama Allah adalah ar rahman di antara nama Allah adalah ar rahim Allah SWT adalah Maha Penyayang Baik Manusia punya sifat kasih sayang atau tidak? Punya Ibu kita menyayangi kita Punya sifat rahmah Kita punya sifat kasih sayang Menyayangi istri kita Menyayangi anak-anak kita Artinya kita juga memiliki sifat apa? Ar-rahmah Ketika kita meyakini Allah Maha Penyayang Dan Allah menyayangi kita semuanya Apakah berarti kita menyamakan dan menyerupakan rahmat Allah dengan rahmat kita? Tentunya tidak Ya, bukan berarti kita menyamakan rahmat Allah dengan rahmat kita Allah SWT memiliki sifat rahmat Sesuai dengan keagungan Allah azza SWT Dan kita sebagai manusia juga memiliki sifat rahmat Tetapi sesuai dengan keadaan kita sebagai seorang manusia Sifat rahmat bagi Allah adalah sifat yang sangat sempurna Adapun kasih sayang yang kita miliki maka kita memiliki kasih sayang tetapi penuh dengan ketularan. Contoh yang lain, Allah Swt di antara namanya adalah Al Hayyu. Di antara nama Allah adalah apa? Al Hayyu. Yang artinya apa? Maha hidup. Artinya adalah maha hidup, kaya. Berarti Allah Swt adalah maha hidup dan memiliki sifat Al Hayyah. Memiliki sifat hidup Manusia hidup atau tidak? Hidup Berarti kita juga memiliki sifat apa? Sifat hidup Ketika kita mengatakan Di antara nama Allah adalah Al-Hay Dan di antara sifat Allah adalah Al-Hayah Bukan berarti kita menyamakan Hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk Allah memiliki sifat hidup Kita memiliki sifat hidup tetapi hidupnya Allah lebih jauh lebih sempurna daripada hidupnya manusia. Kehidupan Allah adalah kehidupan yang sempurna. Tidak didahului dengan tidak ada dan tidak diakhiri dengan ketidakadaan. Berbeda dengan manusia yang sebelumnya tidak ada, kemudian setelah itu dia hidup, kemudian setelah itu dia meninggal dunia. Dia hidup tetapi hidupnya penuh dengan kekurangan. Adapun kehidupan Allah maka kehidupan Allah adalah kehidupan yang sempurna. Jadi kita mengatakan Allah menetapkan bahasanya Allah memiliki sifat hidup Bukan berarti kita menyamakan apa kehidupan Allah dengan kehidupan manusia Karena Allah mengatakan Laisa syait. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun Demikian pula ketika kita mengatakan Allah memiliki sifat kalam Dan Allah SWT berbicara Bukan berarti kita menyamakan kalam Allah dengan kalam makhluk Bukan berarti kita mengatakan bahasanya bicaranya Allah sama dengan bicaranya bicaranya makhluk. Nah, min hubadaa bila kayfiyyatin qaulan wa anzalahu ala rasulihii wahyan. Dan Allah swt menurunkan Al-Quran kepada Rasulnya, itu kepada Rasulullah saw wahyan sebagai wahyu. Allah swt menurunkan Al-Quran kepada Rasulnya, itu Rasulullah saw <ushing> Dengan wahyu, yaitu dengan berupa wahyu. Wasadkahu al-mu'minuna ala dzalikha hukm. Kemudian orang-orang yang beriman, mereka membenarkan beliau, saw. Membenarkan apa yang diturunkan kepada rasulullah saw berupa Al-Quran Allah swt mengatakan: Amanar rasulu bima undil ilaihi min rabhihi wal-mu'minun. Amal Rasul, Rasulullah SAW telah beriman dengan apa yang diturunkan kepada beliau. Wal-mu demikian pula orang-orang yang beriman. Beliau SAW beriman dengan apa yang diturunkan kepada beliau berupa Al-Quran dan juga orang-orang beriman beriman dan juga membenarkan apa yang telah diturunkan kepada beliau SAW. Dan Allah Swt telah katakan, "Buatam mats kalimaturabbi kasidakan wahadalah". Buatam mats kalimaturabbi kasidakan wahadalah. Dan telah sempurna ucapan Allah kalaulah sidakan wahadalah dalam keadaan sidakan dalam keadaan dia adalah benar, tidak ada kedustaan di dalamnya dan dia adalah adil. Dia adalah penuh dengan keadilan. Jadi Firman Allah yaitu Al-Quran. Di sana ada perintah dan juga larangan Maka ini adalah uh, Di sana ada kabar Ada berita maka sifatnya adalah Siddhaqan Benar dan tidak mungkin ada kedustaan di dalamnya dan Di dalam kalam Allah Di dalam Al-Quran ada perintah Dan juga ada larangan Maka sifatnya dia adalah adil yaitu penuh dengan keadilan Tidak ada perintah Allah Yang isinya adalah kedaliman Dan tidak ada larangan Allah yang isinya adalah Kedaliman baik kemudian setelahnya beliau mengatakan wa ayqalu annahu taala bil dan mereka meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah dengan hakikat dia adalah kalamullah dengan hakikat. Dan ini adalah bantahan bagi sebagian golongan yang mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah tetapi dengan majaz. Mereka mengatakan Al-Qur'an adalah kalamullah majaz, bukan hakikat. Ini adalah ucapan yang keliru. Dan Yang benar adalah seperti yang diyakini oleh al Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah li harfin wa sawt, dia memiliki huruf dan memiliki suara. Dan dia adalah hakikat bukan majaz. Karena ada sebagian golongan dia mengatakan bahwasanya yang namanya kalamullah itu adalah maknan Qa'imun bin nafs Jadi dimaksud dengan ucapan Allah Adalah makna yang ada Di dalam diri Allah Itulah yang dimaksud dengan kalamullah Adapun Al-Quran Maka ini adalah kalamullah Tetapi majas Al-Quran adalah kalamullah Tetapi apa? Majas Hakikatnya yang dinamakan Kalamullah kata Mereka adalah maknan kaimun bin yaitu makna yang ada di dalam diri Allah Makna yang ada di dalam diri Allah Itulah yang dimaksud dengan kalam Dan adalah ucapan yang keliru Dan tidak dibenarkan Dan bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran Dan juga di dalam sunnah Bahkan kita katakan bahasanya Al-Quran adalah kalamullah Bilhakikah dengan hakikat Jadi yang kita baca di dalam Al-Quran itu adalah kalamullah Dan yang kita dengar Dari orang yang membacanya itu adalah Kalamullah Yang kita hafal di dalam hati kita Maka itu adalah kalamullah Bil haqifah dengan hakikatnya Bukan dengan maja Seperti yang diyakini oleh sebagian Nah Laisa bimakhlukin ke kalamil bariyah Dan ucapan Allah Firman Allah Kalamullah ini bukan makhluk Sebagaimana ucapan manusia Kalau ucapan kita Maka ini adalah makhluk Ucapan kita, kalam kita Maka itu adalah makhluk Kita adalah makhluk Dan apa yang kita ucapkan juga Makhluk Allah SWT mengatakan wa Dan Allah Dialah yang telah menciptakan kalian Dan apa yang kalian kerjakan dan Allah dialah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Yang menciptakan kita adalah Allah dan apa yang kita kerjakan termasuk di antaranya ucapan kita, perilaku kita, maka ini semua adalah termasuk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Rah kalamullah ini bukan makhluk seperti ucapan kita. Bukan makhluk yang seperti ucapan kita yang merupakan makhluk di antara makhluk-makhluk Allah. Hamman sami'ahu bashar Maka barang siapa yang mendengar Al-Quran Kemudian dia meyakini Bahwasannya Al-Quran adalah ucapan manusia Maka sungguh dia telah kufur Maka sungguh dia telah keluar dari agama Islam Dia telah kafir Barang siapa yang mendengar Al-Quran Kemudian dia mengatakan Bahwasannya Al-Quran adalah ucapan manusia ini diucapkan oleh manusia, ini buatan manusia. Maka sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Dia mengatakan Al-Quran bukan kalimul Allah, tapi dia adalah ucapan manusia. Maka dia telah keluar dari agama Islam. Kemudian beliau mengatakan: "Wakdammahu Allah wa'abah wa'audahuhu disakar". Dan sungguh Allah Subhanahu wa Taala telah mencela. Itu mencela orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapan manusia. Wa aabahu dan Allah menjelekan dia di dalam Al-Quran dan Allah mengancam dia dengan sakor, mengancam dia dengan neraka sakor. Hai tuan, ketika Allah swt berfirman sauslihi sakor, sauslihi sakor, sungguh aku akan memasukkan dia ke dalam neraka sakor. Fala ma awadah Allah, awadah Allah bizar, liman kala in hala illa qaul al bishar. Alimna wa ayqalna anhu qaulu khalik al bishar, walla yushbihu qaul al bishari. Kemudian beliau mengatakan, ketika Allah Swt mengancam orang yang mengatakan, dia mengancam dengan neraka sakar bagi orang yang mengatakan in hala illa qaul al yang di dalam surat Al-Mutahtir Allah SWT menceritakan Ucapan salah seorang musyrikin Yang bernama Walid Ibn Al-Mughira Al-Walid Ibn Al-Mughira Dia mengatakan In hada illa qawlul bashar Ketika Rasulullah SAW Menyampaikan kepada mereka Yang kalamullah itu Al-Quran Mereka mengatakan bahasanya In hada illa qawlul bashar Tidaklah Al-Quran ini kecuali Ucapan Bashar, ucapan manusia saja Ini bukan kalam Dan aku bukan seorang Rasul Ini adalah ucapan manusia Maka Allah mengatakan Sauslihi Sakor Sungguh aku akan memasukkan dia ke dalam Sakor, yaitu di dalam neraka Ketika Allah SWT Mengancam Orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah ucapan manusia Diancam dengan neraka Sakor Alimna maka kita mengetahui dan meyakini bahawa Al Quran adalah firman Khaliqil Bashar. Al Quran adalah ucapan dari Zat yang menciptakan manusia. Wallayushbihu Kaulil Bashar dan ucapan Allah tidak sama atau tidak menyerupai ucapan manusia. Setelah kita mengetahui kata beliau, Ya bahwa Allah swt mengancam orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah ucapan manusia diancam dengan neraka saqar berarti kita yakin dan mengetahui bahasanya Al-Qur'an adalah kalamullah Al-Qur'an adalah ucapan Allah SWT dan bukan ucapan manusia dan ucapan Allah tidak sama dan tidak serupa dengan ucapan manusia waman wasafallaha bima'nan min ma'anil bashari faqad kafara dan barang siapa yang mensifati Allah Barang siapa yang mensifati Allah dengan makna diantara makna-makna manusia, maka sungguh dia telah kufur. Barang siapa yang mensifati Allah ya dengan menyerupakan Allah dengan sifat manusia, dengan manusia, maka sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Dan di dalam sebuah ucapan salaf beliau adalah Nu'aim bin Hammad, beliau adalah Nu'aim Ibnu Hammad salah seorang guru dari Al Imam Al Bukhari salah seorang guru dari Imam Al Bukhari boleh mengatakan man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafara man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafara barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya maka sungguh dia telah keluar dari agama Islam barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya Maka sungguh dia telah keluar dari agama Islam Sifat Allah Ya sama dengan sifat-sifat makhluk Maka ini termasuk menyerupakan Allah dengan makhluknya Dan hukumnya adalah kufur keluar dari agama Islam Faman abu sarahada i'tabar Barang siapa yang mengetahui ini Maka dia bisa mengambil pelajaran wa an qawli l-kuffari in zajara Dan dia Waspada dari ucapan orang-orang kafir, wa alimah an nahubisifatih lai sakal bashar. Maka dia mengetahui bahasanya Allah dengan sifat-sifatnya tidak seperti manusia. Dia mengetahui bahasanya Allah dengan sifat-sifatnya tidak seperti manusia. Inilah yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Bagi yang memiliki pertanyaan, silakan ditulis dengan kertas yang diajukan ke depan Dengan tulisan yang jelas dan dengan tulisan yang singkat Baik yang berkaitan dengan materi hari ini maupun materi yang lain nah, Al-Quran adalah kalam Demikian pula kitab-kitab sebelumnya yang Allah SWT turunkan Baik yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran maupun yang tidak disebutkan namanya oleh Allah maka itu juga kalamullah. Itu juga kalamullah. Seperti misalnya Sumput Ibrahim dan Taurat, Injil, Zabur. Maka itu adalah kalamullah azza wajalla. Itu juga termasuk kalamullah yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan disebutkan di dalam syariat kita bahasanya Al-Qur'an ini adalah menghapuskan kitab-kitab sebelumnya mengawaskan kitab-kitab sebelumnya Allah SWT mengatakan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq li tahkuma bainan nas li tahkuma bainan nas dan kami sungguh telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an yaitu Al-Kitab dengan hak dan juga disebutkan di dalam ayat muhaimanan alaih dan dia adalah sifatnya adalah muhaimin dan maksud dari muhaimin adalah yang menghukumi kitab sebelumnya Yang menghukumi Kitab sebelumnya Jadi Al-Quran Ini adalah kalamullah Azza wa Jal Dan dia adalah menghapus Apa yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya Dan tidak ada masalah Allah SWT Yang menghapus sebagian hukum Dengan hukum yang lain Menghapuskan kitab dengan kitab yang lain Dan semuanya adalah kalamullah Dan perlu kita ketahui Bahasanya Para Nabi dan juga para Rasul Syariat mereka Atau ajaran mereka intinya adalah Ajaran yang satu Ajaran yang satu Yaitu apa? Tauhid Mereka semuanya memiliki ajaran yang satu Intinya adalah Mengajak umatnya kepada Tauhid Yaitu mengisahkan Allah Di dalam ibadah Tetapi di dalam masalah syariat Di dalam Tata cara beribadah Demikian pula di dalam masalah halal dan juga haram terkadang berbeda Di dalam tata cara beribadah Solat yang ada di dalam agama kita Yaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW Belum tentu sama dengan solat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim Dilakukan oleh Nabi Ismail atau Nabi-Nabi yang lain Kita tahu bahasanya mereka juga disyariatkan untuk melakukan solat Nabi Ismail dicatatkan di dalam Al-Quran, maka nayaqmu ruhlahu bissolat, maka nayaqmu ruhlahu bissolat, dan dia yaitu Ismail menyuruh dan memerintahkan keluarganya untuk sholat. Dan Allah mengatakan menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam, wa ausani bissolatimazzaatimadun tuhaya. Dan Allah berwasiat kepada aku untuk melakukan sholat. Membayar zakat madum Selama aku masih hidup Mereka juga diperintahkan untuk melakukan sholat Dan di dalam syarat kita juga ada Sholat tetapi belum tentu Cara yang mereka lakukan Sama dengan cara yang kita lakukan Kita memiliki jumlah rakaat tertentu Dan waktunya adalah 5 kali sholat Belum tentu mereka 5 kali sholat Belum tentu mereka 5 kali sholat dan termasuk di antaranya masalah halal dan juga haram. Allah Swt mengharamkan sesuatu di sebuah kaum, tetapi menghalalkan pada kaum yang lain. Karena Allah Swt adalah di antara namanya Al Hakim. Allah Mahbijaksana. Allah yang mengetahui mutora dan juga manfaat. Diharamkan hal ini bagi sebuah kaum, tetapi dihalalkan bagi kaum yang lain. Seperti misalnya rampasan perang. Misalnya rampasan Perang ini diharamkan pada umat-umat sebelumnya, tapi dihalalkan bagi Rasulullah SAW dan juga umat Islam. Sehingga di dalam sebuah hadis, ketika beliau menyebutkan tentang keistimewaan beliau dibandingkan nabi-nabi sebelumnya, beliau mengatakan wah oqilat li al -madhanim. dan sungguh telah dihalalkan kepadaku al maghanim dan suku telah dihalalkan kepadaku rampasan perang dan tidak dihalalkan kepada umat-umat sebelumnya. Di, di dalam syariat Rasulullah SAW ada syariat tayamum. Adapun syariat sebelumnya maka tidak ada syariat tayamum. Di dalam syariat Nabi SAW boleh kita melakukan ibadah ya di luar bangunan. Seandainya kita berjalan di gurun pasir kemudian menemui waktu solat kemudian kita solat di Padang Pasir maka ini diperbolehkan dan ini tidak ada pada syariat umat sebelumnya. Karena itu dalam hadis beliau mengatakan wujud ilah silial arbu masjid dan dan sungguh telah dijadikan bagiku ya e, tanah itu sebagai masjid sebagai tempat ibadah dan juga sebagai taohuran sebagai tempat sebagai alat untuk bersuci Yaitu untuk bertayamum. Ini diperbolehkan dan disyaratkan di Sareat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Swt menghapuskan sebuah kitab dengan kitabnya yang lain dengan hikmah dari Allah Swt, ya, dengan hikmah dari Allah Swt dan Allah yang mengetahui mudarat dan juga mafsadah ya dan juga maslahat bagi umat. Ya Allah Swt haramkan ini, ya pada sebagian umat dan Allah halalkan pada sebagian yang lain. Dan di dalam ayat Allah Swt mengatakan. Rikullin ja'alna minkum syiraatan wa minhaja Rikullin ja'alna minkum syiraatan wa minhaja Allah SWT menjadikan bagi masing-masing dari kalian syariat dan juga minhaj Jadikan bagi masing-masing dari kalian syariat dan juga cara. Nah. nah, hadis kudsi Ini adalah lafadznya dari Rasulullah SAW tetapi maknanya adalah dari Allah Azza Wajalla. Lafaznya dari Rasulullah SAW. Tetapi maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Al-Quran maka lafaz dan juga maknanya dari Allah. Lafaz dan juga maknanya dari Allah Subhanahu Wa oh. Taala. Nam. Kita boleh memberontak dalam satu keadaan yaitu apabila seorang penguasa dia melakukan kekufuran yang jelas. Apakah pemberontakan di sini mencakup orang yang tinggal di sebuah negara yang memang kafir sebagian penduduknya adalah sebagian besar adalah kafir seperti negara A dan negara B atau termasuk di antaranya di negara yang Muslim kemudian penguasanya melakukan kekufuran. Dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w sallallahu yaitu dalam sebuah hadis Ubadah bin Samit yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim Ubadah bin Samit mengatakan bayya'ana Rasulullah s.a.w alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fi majlisatina wa makrahina wa yusrina wa 'usrina wa ala atharatin alaina wa ala wa ala la nunazi'a al-amra ahlahu فَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُمْ Boleh mengatakan, Rasulullah SAW telah membayat kami untuk mendengar dan taat itu kepada penguasa baik dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan terpaksa baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan mudah maupun dalam keadaan susah baik mereka mengambil hak kita dan supaya kita tidak memberontak kepada penguasa dan supaya kita tidak mengambil kekuasaan dari yang memiliki. Maksudnya dalam memberotak. Ini adalah isi bayat dari para sahabat yang diambil oleh Rasulullah SAW. Di antaranya, mendengar dan taat dan tidak mengambil kekuasaan dari yang memiliki. Kemudian boleh mengatakan, yaitu Nabi SAW mengatakan, إِلَّا antarau kufran كُفْرًا indakum عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ Kecuali apabila kalian Melihat kekufuran yang jelas Kufuran bawahan Kekufuran yang jelas Artinya dia tidak ada keraguan lagi Bahwasannya itu adalah Sebuah kekufuran di dalam agama Islam Yang tidak ada perselisihan Di antara para ulama ini kufur atau Tidak, ini jelas semuanya sepakat Bahwasannya adalah perbuatan yang Kufur yang mengeluarkan seseorang dari Islam Dan kalian memiliki bayina, Memiliki Memiliki keterangan dan bukti yang nyata. Lazimnya itu para ulama menyebutkan boleh mengadakan pemberontakan tetapi dengan syarat-syarat di antaranya seperti dalam hadis ini yang pertama penguasa tersebut melakukan kekufuran. Kalau bukan kekufuran berarti enggak boleh memberontak. Karena di sana ada kekufuran, di sana ada kemaksiatan. Kalau hanya sekedar melakukan kemaksiatan misalnya berzina ini kemaksiatan atau kekufuran? Kemaksiatan Mencuri Kemaksiatan atau kekufuran? Kemaksiatan Dia mengalimi kita, mengambil harta kita Kemaksiatan atau kekufuran? Kemaksiatan Kalau kemaksiatan, tidak boleh kita memberontak Yang boleh, yang pertama syaratnya adalah apa? Dia melakukan kekufuran Kemudian yang kedua Kekufuran yang dia lakukan adalah kekufuran yang bawah Kekufuran yang bawah maksudnya adalah kekufuran yang nyata yang jelas dalilnya Dan ada yang mengartikan kekumpulan yang bawah adalah kekumpulan yang tersebar Artinya bukan kekumpulan yang disembunyikan lagi oleh penguasa tersebut Dia iklankan, dia terangkan dan dia tidak ragu-ragu lagi Dan tidak malu untuk mengucapkan atau melakukan perkara ini Bukan ditutup, ditutupi lagi oleh penguasa tersebut Dia adalah kekumpulan yang tersebar Ini syarat yang kedua Syarat yang ketiga Tidak terjadi Kerusakan yang lebih besar Kalau sampai terjadi Dikawatirkan terjadi kerusakan yang lebih besar Maka tidak boleh memberontak. Ya misalnya justru terjadi pertumpahan darah Yang berkepanjangan Dan kaum muslimin termutur aja dengan Muturan yang besar maka tidak boleh Ya karena maksud dari pemberontakan Tersebut adalah ingin yang lebih baik Keadaan yang lebih baik Kalau justru terjadi kerusakan yang lebih besar Maka tidak boleh Yang keempat syaratnya yang keempat, sarannya adalah kita memiliki kemampuan. Kita memiliki kemampuan. Kalau kita tidak memiliki kemampuan, maka tidak boleh untuk mengadakan pemberontakan. Seperti misalnya, negara punya perlengkapan yang lengkap, junud atau tentara yang banyak. Sementara kaum muslimin hanya memiliki pisau, hanya memiliki pedang. Maka ini tidak cukup. Ya, Dalam keadaan demikian, la yukalikullahu nafsan illa, Usaha Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Tidak ada kewajiban, ya. Dan juga syarat-syarat yang lain seperti adanya orang yang siap untuk menggantikan dan dia keadaannya lebih bagus. Tapi kalau tidak ada yang menggantikan atau ada yang menggantikan tetapi keadaannya lebih parah, maka tidak boleh. Dan juga syarat-syarat yang lain yang ketat yang disebutkan oleh para ulama. Dan ini menunjukkan asalnya perkara pemberontakan ini bukan perkara yang dan ini yang memandang dan melihat adalah para ulama Yang memandang dan melihat adalah para ulama Yang mereka memiliki pendapat yang jauh Dan, dan pemandangan yang dalam Mereka bisa memperhatikan masalah dan juga Mutoran dan bukan sembarang manusia Sembarang manusia yang belum tentu mereka memiliki ilmu yang dalam Atau memiliki ilmu tetapi dia tergesa-gesa di dalam Menghukumi Maka tidak dikembalikan perkara kepada orang-orang semacam itu. Tapi dikembalikan kepada para ulama' yang memiliki ilmu yang dalam. Dan mereka memiliki kebijaksanaan. Dan memiliki kasih sayang yang dalam kepada umat Allah. Alhamdulillah yang bisa kita sampaikan. Bisa Allah kita sambung. Besok di waktu yang sama dan di tempat yang sama. Wabillahi bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.